Енн Перрі. Справа про шкарпетку без слідів крові. Уже кілька тижнів Шерлоку Голмсу не траплялося цікавих справ, і він відверто нудьгував. Його настрій упав настільки, що я навіть зрадів, отримавши запрошення від старого друга, вдівця Роберта Ганта, який жив неподалік від великого міста Дарем. «Звісно, їдьте, отсоне», – підтримав мене Голмс, хоча його підкреслено радісний тон аж ніяк не відповідав виразу обличчя. «Денним поїздом», – додав він, похмуро дивлячись на папери, що лежали перед ним. «О цій порі року ви дістанетеся місця ще завидно. На все добре». «Так ми й розсталися». Мушу сказати, без тієї радості, яку я, можливо, відчув би, якби наше прощання було оптимістичнішим. Втім, поки поїзд ішов на північ від Лондона через сільські простори Йоркширу, а потім, піднявшись у гірські долини, викотився на широкі вересові пустища графства дарем, мій настрій значно поліпшився. До кінця недовгої подорожі до села, де мешкав у власному будинку Роберт Гант, я вже усміхався, повною мірою насолоджуючись своєрідною красою цих місць, нічого спільного із затишком сусідніх із лондоном графств, радше залиті світлом простори, де вдалині один за одним зникають пагорби, розчиняючись у примарених блакитно пурпурових тінях аж до самого горизонту. Коли поїзд піднявся на чималу висоту, я поглянув на селище, що лежало внизу і відчув себе на даху світу. Навіть голова злегка запаморочилася. Я попередив Ганта про свій приїзд телеграмою, тому легко уявити моє здивування, коли на пустельній станції мене ніхто не зустрів і довелося крокувати в сутінках і валізою в руках, відчуваючи незвичну прохолоду. Все ж таки я перебував набагато північніше Лондона і значно вище рівня моря. Я пройшов близько чотирьох миль, відчуваючи дедалі більшу втому і злість, поки якийсь старий у двоколці на ресорах не запропонував мене підвести. І ось нарешті я дістався до маєтку Мортон, втомлений увесь у пилу і далеко не в найкращому гуморі. І щойно встиг поставити ногу на землю, як із-за рогу вибіг чоловік, якого я прийняв за конюха». Весь його вигляд виражав шалену надію. «Ви знайшли її?» – крикнув він. І за виразом мого обличчя відразу зрозумів, що я нікого не знаходив. На зміну короткій вірі в щасливий результат миттєво прийшов розпач. Стривожений щирим горем незнайомця, я відповів. «На жаль, ні. Хто загубився? Чи можу я чимось допомогти?» «Дженні!» – вигукнув він. «Дженні Гант!» «Донька господаря. Їй лише п'ять років. Одному Богові відомо, де вона. Зникла близько четвертої години дня, а зараз уже майже десята. Хто б ви не були, сер, благаю, допоможіть, хоча уявити не можу, де ще шукати». Його слова мене приголомшили. Як може п'ятирічна дитина до того ж дівчинка бути відсутньою так довго? Смеркає швидко, і навіть якщо поки що з нею нічого не сталося, попереду холод і страх. «Звісно», – сказав я, кинувши валізу на ганок і ступивши на зустріч працівникові. «Звідки почнемо?» Наступна година закарбувалася як одна з найжахливіших у моєму житті. Мій друг Роберт Гант, охоплений страхом за свою єдину дитину, ледве звернув на мене увагу, лише мимохідь подякувавши за допомогу, а потім продовжив пошуки у всіх можливих і неможливих місцях. Слуги розійшлися округою просити про допомогу, хоча найближчі сусіди жили за чверть милі. У темряві всюди світилися ліхтарі. До пошуків приєднувалися все нові люди. Навіть жінки вийшли на вулицю. Ми не збиралися здаватися, навіть якби довелося шукати цілу ніч, не звертаючи уваги на холод, голод і в тому. Одразу після опівночі вдалині пролунав гучний радісний крик. Я, хоч і не розібрав слів, зрозумів, що Дженні знайшлася. Зізнаюся, від полегшення у мене на очах виступили сльози. Їх, на щастя, приховали вітер і темрява. Прибігши на шум, я побачив ганта, який тримав в обіймах бліду перелякану дівчинку. Вона відчайдушно горнулася до нього, хоч і була, судячи з усього, ціла й неушкоджена. Під радісні вигуки учасників пошуку ми поспішили назад до будинку, де кухар наповнив велику чашу вином із прянощами, а дворецький опустив у неї розпечену кочергу. «Слава Богу!» – схвильовано промовив гант. І дякую всім вам, мої дорогі друзі. Він усе ще тремтів від холоду, але обличчя світилося щастям. Ось і мені передали по колу чашу. Довелося тримати її обома руками. Вино рідким полум'ям обпалило горло. Коли нарешті заспокоєні учасники пошуку розійшлися по домівках, няня, весело щебечучи, понесла дівчинку нагору, щоб укласти в ліжко. Наступного ранку всі прокинулися трохи пізніше, ніж зазвичай. Коли ми з Гантом сиділи за сніданком, він пильно подивився на мене і розповів про проблему, що його мучила. Отсони, мене постійно турбують думки про те, як краще вчинити. Дженні обожнює свою няню Джозефіну. Але хіба я можу тримати на службі жінку, яка допустила, щоб п'ятирічна дівчинка пішла і загубилася? Однак, якщо я її звільню, Дженні буде дуже самотньо. Ця дівчина не мати для неї, а відтоді, як померла її власна мати, його голос здригнувся, і йому знадобилося зусилля, щоб опанувати себе. «Порадьте щось, Отсоне», – благально промовив він. «Що мені зробити, аби не заподіяти доньці шкоди і не піддати її новій небезпеці?» Подібна думка виникала і в мене, але я не думав, що друг проситиме моєї поради. Я сам спостерігав напередодні ввечері, як няня піклується про дівчинку. І від мене не сховалося, наскільки міцна дружба між ними. Саме до няні повернулася дитина, ще перебуваючи в обіймах батька. Можливо, розлука з єдиною жінкою, що дарувала тепло і любов Дженні, могла виявитися для неї страшнішою за жах який вона пережила заблукавши в лісі за своє коротке життя дівчинка вже встигла втратити найближчу людину і попри події минулої ночі намір Ганта звільнити няню здався мені жорстоким можливо тепер вона буде ще турботливішою ніж будь-яка новоприйнята на роботу я вже збирався так і сказати коли увійшов дворецький із листом для Ганта щойно доставили сер Похмуро промовив він. Ми вже отримали пошту, і на цьому листі не було штемпеля. Очевидно, його приніс не поштар. Гант розірвав конверт, і поки він читав, я бачив, як блідне його обличчя, і гарячково тремтять руки. «Що сталося?» – вигукнув я, хоча це цілком могло мене не стосуватися. Він мовчки простягнув листа. «Шановний містер Гант!» Учора ви втратили доньку і рівно опівночі отримали її назад. Можете вживати будь-яких заходів безпеки, але це не завадить мені знову забрати її в будь-який час, коли я забажаю, і повернути, коли і якщо мені захочеться. А якщо не захочеться, то ви більше ніколи її не побачите. М. Зізнаюся, моя рука теж тремтіла, коли я поклав аркуш паперу на стіл. Раптово повернення дівчинки обернулося нещасливою розв'язкою пересічної побутової драми, а початком кошмару. Хто такий М? І, що набагато важливіше, чого він хоче? Ця людина нічого не зажадала. Його послання – просто моторошна погроза, і ми тепер не в змозі нічого вдіяти, не можемо навіть підкоритися йому. Підвівши очі, я побачив на обличчі друга страх. Раніше я бачив такий лише у людей, що опинилися на межі смерті і не були до неї готовими. З іншого боку, добрі людині завжди завдають більше болю страждання близьких, ніж її власні. Гант підвівся з-за столу. «Треба попередити слух», – сказав він, опанувавши себе. «У мене вистачить дробовиків на всіх, хто працює на дворі. Ми замкнемо двері і не впустимо нікого зі сторонніх». На вікнах є засуви, і я сам щоночі робитиму обхід, перевірятиму, чи все зачинено. Він попрямував до дверей. Прошу вибачення, Вотсоне, але ви, напевно, розумієте, що мені потрібно зайнятися цим питанням невідкладно. Звісно, погодився я, теж підвівшись. У моїй голові гарячково роїлися думки. Як би на моєму місці вчинив Шерлок Голмс? Він би не став захищатися, він би атакував... З'ясував би все можливе про суть і особу того, хто називає себе М. У Ганта зараз лише одна турбота – будь-якими засобами захистити дитину. Мені ж ніщо не заважає поміскувати над вирішенням проблеми. Мій медичний досвід обмежувався пов'язаними з війною хворобами та пораненнями. Та все-таки я вважав, що здатний дечим допомогти дитині, яка натерпілася страху. Тому попросив у няні дозволу поговорити з Дженні, запитати, що їй відомо про те, що сталося. Няня, звісно, була проти. Нікому не дозволено завдавати страждань її обожнюваній дівчинці. Мені ця молода жінка здалася чесною і добродушною. Таку будь-хто візьме в дім для турботи про дитину, що залишилася без матері. Однак я був гостем та ще й лікарем. Ці обставини допомогли переконати її в тому, що мої наміри нікому не загрожують. У женні на ліжку стояла таця з бутербродами та вареним яйцем. Перш ніж почати розпитування, я зачекав, поки вона доїсть. На її зовнішності жодним чином не позначилося викрадення, хоча, звісно, вона не знала, що небезпека зовсім не минула». Дівчинка подивилася на мене насторожено, але тривоги в погляді не відчувалося, адже поруч була няня. «Доброго ранку, докторе Уотсоне», – відповіла Дженні, коли я назвався. «Я присів на дитячий стільчик, щоб не височити над прекрасною дитиною з дуже світлим волоссям і дивовижними темно-синіми очима. «Ти добре почуваєшся після вчорашньої пригоди?» – запитав я. «Так». Мені не треба жодних ліків, поспішила відповісти вона. Як видно, їй зовсім не сподобався смак учорашнього заспокійливого. Гаразд, погодився я, як ти спала? Схоже, запитання нічого для неї не означало. Дивлячись на серйозне обличчя, я просто забув, що переді мною зовсім дитя. Тобі не снилися погані сни? Вона похитала головою. «О, ти чудово! Можеш розповісти, що сталося?» «Я була в садку», – сказала вона, опустивши погляд. «Що ти там робила?» Будь-яка дрібниця могла зіграти важливу роль у моєму розслідуванні. Рвала квіти, прошепотіла дівчинка і подивилися на мене, наче очікуючи реакції. «Я зрозумів, що вона займалася чимось забороненим. Зрозуміло». Я залишив неприємну тему, і дівчинка, схоже, заспокоїлася. А потім хтось підійшов і заговорив із тобою, хтось незнайомий. Дівчинка кивнула. Як він виглядав, пам'ятаєш? Так, він був старий, і у нього не було попереду волосся. Вона показала на своє чоло. Дядечко з білим обличчям, дуже високий, худий, і він кумедно розмовляв. У нього було сиве волосся? Що вона розуміє під словом «старий»? Вона заперечно похитала головою. «Як ти його називала?» Відповідь могла дати ключ до розгадки. «Феса», відповіла вона. «Феса? Що за дивне ім'я?» «Ні», – нетерпляче сказала дівчинка. Феса. Цього разу вона підкреслила ледь помітний звук на початку. «Професор», – приголомшено перепитав я. Вона кивнула. У мене виникла безглузда і моторошна думка. «Він худий, блідий, з високим чолом і незвичайними очима?» – запитав я. Дівчинка здригнулася, до неї раптово повернувся страх. Няня підійшла і обняла її, кинувши на мене обурений погляд. До цього моменту я вже не сумнівався, що ми маємо справу з професором Муріарті – і з часом стане зрозуміло, навіщо він викрав дівчинку і супроводив її повернення грізним листом. «Куди ви з ним вирушили?» – запитав я трохи різкіше, ніж хотів. Дівчинка з тривогою поглянула на мене. «До будинку», – дуже тихо відповіла вона, – «до великої кімнати». «Тепер треба попросити, щоб вона описала кімнату», але як це зробити, не підказуючи відповідей і не позбавляючи їх тим самим найменшої цінності? «Ти їхала туди в колясці?» – почав я. Вона подивилася на мене так, ніби хотіла сказати «так», а потім передумала. «У чомусь іншому?» – припустив я. «Так, у маленькій колясці, не такій, як наша. Там було холодно. Ви поїхали дуже далеко?» Ні. Щойно я поставив запитання, одразу зрозумів, наскільки воно безглузде. Що таке далеко з погляду дитини? Голмс би розніс мене вщент за марну трату часу. У тій кімнаті було тепло, там горів вогонь. Ні. Хто там ще був, крім професора? Тобі давали поїсти? Так, кекси і багато масла. Промовивши це, вона усміхнулася. Мабуть, спогади не були неприємними. Але як витягнути з неї, бодай, найменший натяк на те місце, куди її возили? Бодай, найменший натяк на спосіб зруйнувати зловісний план Моріарті. «Ти піднімалася нагору?» – спробував я. Дівчинка кивнула. «Дуже високо», – відповіла вона, серйозно дивлячись на мене. «З вікна було видно на кілька миль навколо». «Он як». «Мені навіть не довелося вдавати зацікавленість. І що ж ти бачила?» Вона ж ваво описала всю картину, і в мене не залишилося жодних сумнівів щодо того місця, де її тримали. Це був високий будинок, судячи зі сходів, якими їй довелося підніматися, щонайменше триповерховий, розташований трохи на захід від сусіднього села Гемпден. Я щиро подякував їй, сказавши, що вона дуже розумна, і, схоже, це принесло їй неабияке задоволення. Після чого я поспішив геть, щоб розповісти Ганту про здобуті відомості. Однак я не згадав, що, на мою думку, нашим ворогом виявився сумнозвісний Моріарті. «У мене є підстави вважати, що справа вкрай серйозна», – сказав я, коли ми сіли в кабінеті. Обличчя Ганта все ще було попелясто-сірим. Він судомно крутив у пальцях з ніж для паперу, потім перо, дряпаючи ним по столу, наче в ньому було чорнило, але лише пошкоджуючи кінчик. «Чого він хоче?» – у розпачі вигукнув Гант. «Я не можу навіть виконати його вимоги. Він ні про що не просить». «Прошу вашого дозволу вирушити на пошту і надіслати телеграму моєму другові Шерлоку Голмсу», – відповів я. «Гадаю, він охоче візьметься за цю справу. Немає кращої можливості розкрити будь-яку загадку, ніж звернутися до нього по допомогу». Обличчя Ганта осяяла Надія. «Справді, така проста історія, дитину викрадено, а потім повернено без вимоги викупу, навряд чи це великий злочин». Причинення страждань це вже серйозний злочин, майже щиро сказав я, і те, що зловмисник не вимагав плати, але погрожував повторити скоєне, напевно, зацікавить Голмуса. Тоді кличте його, отсуне, благаю, я подам двоколку до входу, щоб вас негайно відвезли. Попросіть його приїхати якнайшвидше, я нічого не пошкодую. Я знав, одного імені Моріарті буде достатньо, щоб голомус приїхав. Так і сталося. За кілька годин надійшла відповідна телеграма. Вона повідомляла, що мій друг прибуде вечірнім поїздом, і було б непогано, якби його зустріли на станції. Я провів решту дня, обшукуючи Гембден, поки не знайшов будинок, який описала Дженні. Проте я розсудливо вдав, ніби йду у своїх справах. Якщо хтось і бачив мене, то нічого не запідозрив. Увечері я зустрічав поїзд. Щойно той під'їхав і зупинився в хмарах пари, відчинилися двері, і я побачив знайомий худий силует. Замить Голмс уже крокував платформою мені назустріч. Він був зовсім не схожий на ту нещасну людину, яку я залишив на Бейкер-стріт. Підійшовши, Голмс вимовив єдине слово, наче магічне заклинання, і його очі спалахнули. «Моріарті!» Раптом я злякався, що неправильно оцінив ситуацію, можливо, зробивши надто поспішні висновки. Голмс часто звинувачував мене в подібних помилках. «Гадаю, так», – обережно відповів я. Він впився в мене поглядом. «Ви не впевнені. У чому причина сумнівів, Вотсоне? Що сталося відтоді, як ви надіслали мені телеграму?» «Нічого», – поквапився відповісти я. Нічого особливого. Те, що саме він викрав дитину, моє припущення, а не встановлений факт. Поки що жодних вимог? У голосі друга все ще чути було інтерес, але мені здалося, що з'явилися й нотки розчарування. Поки що ні, відповів я, коли ми підійшли до воріт, за якими стояла двоколка. Ми сіли у неї і поїхали з вивестими дорогами з крутими насипами, що вже потопали у вечірніх тінях. Я розповів йому про свою розмову з Дженні, а також про те, що знайшов будинок із розповіді дівчинки. Він слухав жодним чином не коментуючи. Я аж ніяк не збирався просити вибачення у друга за те, що викликав його у справі, в якій міг і не бути замішаний його заклятий ворог. Ішлося про викрадення дитини, що мені здавалося не менш важливим. Нас відділяло від маєтку чверть милі. Коли ми побачили в сутінках садівника, відчайдушно розмахуючи руками, він біг назустріч. Я зупинився, щоб кінь не злякався і не поніс. "Спокійніше", вигукнув я. "Що сталося?" "Дженні!" закричав він з відстані в кілька ярдів, судомно схлипуючи. Вона знову зникла. Голмс негайно зіскочив з двоколки і попрямував до переляканого працівника. "Я Шерлок Голмс". Розкажіть, що сталося. Не упускайте жодних подробиць, але говоріть лише про те, що бачили самі. Або, якщо вам хтось щось розповів, передайте слово в слово. Садівник намагався опанувати себе, але не міг приховати відчі, викладаючи факти. Няня Джозефіна була з Дженні на горі в дитячій. Дівчинка бігала туди-сюди і боляче забила палець на нозі. Пішла кров, і Джозефіна пішла до спальні. Там у шафі зберігаються бинти і таке інше. А коли вона повернулася, Дженні зникла. Спершу няня не надала цьому значення, оскільки чула візок морозивника за воротами, а Дженні обожнює морозиво. Напевно, збігла вниз до кухарки, щоб та знайшла продавця. Він був настільки схвильованим, що слова переривалися риданнями. Але дівчинки там не виявилося, а кухарка заявила, що взагалі її не бачила – ми шукали всюди, на горі і внизу. Але не знайшли. Похмуро закінчив за нього Голмс. Саме так. Будь ласка, сер, заради всього святого, якщо можете нам допомогти, допоможіть. Знайдіть її. Я знаю, господар віддасть цьому дияволу все, що той забажає, аби лише повернути назад Дженні цілою і неушкодженою. «Де зараз морозивник?» – запитав Голмс. «Персі?» «Тут із нами допомагає шукати», – відповів садівник. «Він із місцевих?» «Так, я його знаю більшу частину мого життя. Ви ж не думаєте, ніби він у змозі щось їй заподіяти. Та він і не міг, оскільки весь час перебував тут». У такому разі потрібна інша версія. Голмс заліз назад у двоколку. «Можливо, Вотсон знає, куди дівчинку відвезли першого разу» і ми негайно туди вирушаємо. Повідомте про це вашому господарю і продовжуйте пошуки тут. Якщо це справа рук чоловіка, про якого ми думаємо, то він не настільки дурний, щоб повернутися на колишнє місце, але поглянути необхідно. Ми помчали щодуху до Гембдена, і я привіз Голмса на вулицю паралельну тій, де стояв будинок. Проте той виявився порожнім, на ретельний огляд не було часу. До того ж, у нашому розпорядженні був єдиний ліхтар із коляски. «Сьогодні її тут не було», – з гіркотою, – сказав Голмс, – «хоча насправді ми й не вірили в можливість повторення ситуації. Приїдемо сюди вранці і усе з'ясуємо». Нічого не залишалося, як повернутися до маєтку і допомагати у пошуках. Панувала така сама метушня, як і минулого вечора. Голмс опитав слух. До одинадцятої години вечора всі вибилися з сил і майже збожеволіли від страху за Дженні. «Я знайшов мого друга на городі, де він у Чергове обходив сараї та теплиці, високо тримаючи ліхтар і розглядаючи вологу землю в пошуках слідів». «Справи кепські, Отсоне», – сказав він, упізнавши мою ходу і навіть не повернувшись. «І особливо підло використовувати для досягнення своєї мети дитину», Якщо це справді моріарті, він опустився вкрай низько, але йому, напевно, щось потрібно. Голумс пильно подивився на мене, і світло ліхтаря загострило риси його обличчя. Мій друг ледь стримував гнів. Я ніколи не помічав у ньому особливої любові до дітей, але біль, завданий батькові, був очевидний усім. До того ж Голумс зневажав боягузів ще більше, ніж дурнів. Дурість у більшості випадків – природна вада, або ягудство – зло, що походить від того, що хтось ставить власну безпеку вище за безпеку інших. Він вважав, що подібний егоїзм лежить в основі безлічі інших гріхів. Так, отсоне, йому щось потрібно. Муріарті нічого не робить лише тому, що в нього є така можливість. Кажете, дитину повернули вчора вночі, а сьогодні вранці доставили листа. Буде ще один. Можливо, він вирішив мучити свою жертву, поки нещасний батько не втратить сили через постійні гойдалки від надії до розпачу і назад. Але рано чи пізно злочинець називається.